Amma ba'du fa in asdaq al hadith kitabullah ya'azza wa jall wa khayra al hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an na' ma'amna Allahu tujit mshirsh mshiroset Allahu jalla jalaluhu zatin e vetem te vërtet falenderojm dhe vetë prej tim ndihm te fali kërkojm Allahu xhënna xhelalu lutemi që na ruaj për skeqës, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e vetave dhe e veprave tona, cili do që Allahu xhënna xhelalu zën rrugën e drejtë, nuk ka kusht të humbë rrugën e drejtë, dhe cili do që humb udhën e drejtë nuk mund të udhzojë në të askund tjetër përveç Zotit xhënna xhelalu, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet, dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu vesselam Ishte dhe i sterobizotë do i dërgouari ti, paqa mshira, mirësitë bekimet dhe të të mallit Zot qofshin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij drejt ditës së gjykimit. Allahu xhala xhalamu i drejtohet besimtarëve në Kur'an në famë lar duke thënë: O ju që keni besuar, frejsoni Allahun Zotin tuaj ashtu siç e meriton ai të friksohen, nëse vërtet jam musliman. Gjithashtu i malli Zot xhala xhalamu apelon mbar njerëzimin kur thotë: O ju një njerëz, feqsoni në Zotin tuaj i cili ju krijoi juve për një vetëje të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshorten e ti, dhe prej këtyre të dy bashkë i Mali Zot krijoi shumë burra dhe gra. Feqsoni në Allahut me emrin e Cilit përbetohen në ruajën e lidhjeve farefisnorë me disjush, e dijeni mirë se Zoti në keni mbikëqyrës. Gjithashtu i Mali Zot, Xhan Xhelalu, i drejtohet besimtarëve kur thotë në Kur'an, o ju që keni besuar, feqsoni në Allahut dhe mos plisni vetëm se mirë dhe drejt. Nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Allahu do t'u afal gjunahet e do t'ju mësonë që vazhdimisht bëni vepra të mira, kur si bindet Allahu do të dërgoarit i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim që ka fituar lumturinë e vërtetë, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Lusallahu xhel xelahu she ti dhoi çdo besimtarit dhe besimtareje që ka prezantuar sot në vendet ku përmendet Zoti, në shtëpiat e Allahut në xhamia, Allahu t'i japë lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu ja kupësoj çdo besimtarit dhe besimtare që është shkëputur nga jeta e tij, nga punët e tij, madje edhe mund të jetë ngarkuar me të lashët dhe probleme, për faktin se është shkëputur për të falur ditën e xhumas, i lutem Zotin xhallaxhalur Gjell që të kupësojë atij në këtë botë me të mirat e tij dhe me mirësitë e tij, në fëmijët e tij me mirësitë dhe bekimet e tij dhe në botën tjetër me xhenetët e Zotit. Amin. Ditët dhe netët pasoj njëra tjetërën dhe bashkë me to lëvizin javët e me to lëvizin muajt dhe kështu lëvizin vitet njëra pas tjetërës dhe njëri ju si me habi dhe me qudi në njërë dhe duku u gëzuar dhe duku, duku u knashur se e mbyllu një vit apo do të futët në një vit tjetër mirë po njëri ju harom se faktikisht po e hargjohet kapitali Në përmjët të cilit një ju mund fitojë gjennetin, Allah hu në pofërë bëndorëve gjennetin. Ose mund fitojë gjennemin në përmjët këti kapitali, Allah hu në pofërëve gjennemin. Kullun nasi jakë dhu, fe ba'i unë nefsehu, fe mrotiku ha, au mubiku ha. Muhammedi sallat e srem thotë të gjithë njërzit ka ndalë në tregë dhe ka prej tyne që se rezultati të rektis e shpeton në vetën, vetën e ti dhe shkon në gjenet dhe ka prej tyne që se rezultati kësaj të rektie e dënon në vetën e ti dhe shkon në zharë gjahenemit Allah unë arruj të zhjo dhe prezharë gjahenemit E kapitali që Zotë Gjelë Gjelalu hu i ka dhon njëriut, është jeta e ti E këj kapital zakonisht dhe në përgjësi shkon në drejtë në barimit Nuk shtohet Fejda gja e gjelum, la e stakhiru në saaten, o la e stakdimun. Se kur gjithë momenti e gjeli, asë më mund të ashtu një qast, e më thonë orë, apo dita, apo vite, pa asë më përpara nuk mund të as, asjedin. Si kur tishte puna që gjërat do të mbaronin me vdekje në njëriut, për zotin dita më e lumëtur, e njëriut do tishte vdekje e ti. Por se... Nuk më baron, puna me vdekjen, puna të fillen me vdekjen. Atër e fillon lovaria, atër e fillon hesapin, me jetën e varit, pastaj me ditën e rinjalljes, pastaj me lovarin për parat malit zot, e deri sa njërzit me pas do të përfundojnë në gjennet ose në zjarin e gjhenimit. Njerëzit janë mësuar në këtë botë që në gjdo mëjt bëjnë logarit, në gjdo fund vitit bëjnë logarit, majën logarit dhe në hesab një i tjetërin, kërkojnë të drejta të tyre e kështu me rravo. Ne duhet dim dhe duhet kujtojnë vazhdimisht, se këshumë në njohurri, ne e kemi në, në listën njohurrive tona, po duhet kujtojnë vazhdimisht, se do darim një ditë për paratë madhët zotë i cili do të në marrë në logari, e logaria të madhët zotë nuk është si logarit njërzore, asë nuk është si logarit tona, ja jo për zotën. Fe me jamel mithkale dhe rëtin khejra ja, u ha me jamel mithkale dhe rëtin shërëgjera, kushbëm qovë sa grimca më vogën e mirësis, në botën tjetër do të gjithë e këzotën, Në listën e hesapit dhe të logaris E ku shbën qovës a krimësa më vogël E të keqës Do të gjejnë në listën e logaris Dhe të hesapit Ditën kur do të takojmë Zotin Gjëllë Gjëgalën Aja nuk është ditë e lehtë O vlezër besimtarë dhe motra besimtare Nuk është ditë e lehtë është ditë e vështirë Ditë shumë si kleqme Ditë e mbu shumë me stresë Vetëm një fakt me ndoshë dhe t'i kuptosës dhe t'otit e gjukimin. Njërëzit do t'presin 50.000 vjetë që t'filloj do garija. E qdo gjë është e registruar të e kima dhe zotë, e qdo gjë do t'i paracitet njëriutë, si që ka përmendi madhë i Zotë gjëllë e gjëllë unë kur anë që kur njerëzit të të shofin qëfar ka registru si i madhë i Zotë si Zotë i madhë nuk ka nën detaj pa registruar dhe thonë njerëzit i awaj lëna maliha dhe lë kitabi la ju ghadiru sabirëten wala kebirëten illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala jadhlimu rabbuke e khada ah oh, mjerë për ne që është përra me këtë liberë Së paska dhe në gjithë madhe dhe të vogën pa regjistruar, e gjithë do gjithë që e kanë vepluar në këtë botë e gjithën të regjistruar, se Zotit nuk i bën pa drejtësia skujt. A do të këtë mundësi një riva ditë në bështetit diku? Të kërkojnë mbrojtit diku? Maliki, jo mi dinë është hajë vetëm Allahu së nduësi mbëtëruesi dhe zoti dhe pronari i ditës e gjykimit. Lëkat gjithë të muna fura da, kema khalakna këmë e wala mërra. Do të në vini tek filikat gjithë se cili si që kemi kryuar, kërë kemi kryuar. Për këtarës u e një ju, duhet mendoj se si do t'i këtë punët dhe hesapet me të madhen zotë kur t'atakojmë, se këtë bësh me një zotë i cili ledzonë të dukshme në tonë, por ledzonë të të pa dukshme në tonë. Një zotë i cili nuk ma shtrohet, në që se ne nuk imit sinqerë në raporte tona me të. Një zotë i cili do të dëshmoj na ditë madhe dhe do të prezentojë Kër njerëzit do të presin me vitet tëra që të filloj gjyshjit dhe esapi, do të vinë një moment dhe do të qahan qijet dhe do të prezentojnë me lajkët e Zotët Gjëllë Gjelaluhu dhe do të i rethojnë njerëzit në tokë me 120 rjeshta me lajkësh. Gjithë si përfaqa e tokës do të ketë 120 rrath me lajkësh. Dhe në momentin që vendosen të zgjidh, shpërthej një rre nga qielli dhe zbret Zoti i Gjithësisë për t'i marrë njerëzit në sahab dhe llogari. Dhe normalisht mënyra se si Allahu xhallaxhalanu do së robë të t'i llogarisë ropën e tij është e përcaktuar qartë në Islam se mbi cilat rregulla dhe parime do të ngrihet kjo llogari. A i tipse Në ashton kjo gjoneve Në ashton kjo gjoneve Sepse ne njetë në kësaj bote jemi në provim Dhe nuk ka kuptim që në dëzën Si të futet në provim Dhe mos kesh anëm, mos kjet anash Anash pyetjeve Ose anash në shtrimeve Nuk ka kuptim që mos kjet e dhe notën Ose pikët për gjithse cili në shtrim dhe pik Dhe pyetje Në mënyrë që a i Ti japi dhe ti kushtojërën si Pyetjeve apo ushtrimeve që kanë më shumë pik. Për ta arsyyer dhe i madi Zot xhallaluhu na ka treguar se mbi të cilat baza do të kryhet llogaria e çapi ditën e gjykimit. Baza e parë mbi të cilën ngrihet llogaria ditë në gjykimit është drejtësia. me drejtësinë. Falla yadhlimu rabbuka ahada. Zoti yt nuk e bën padrejti askujt. Që gjyq dhe që llogari do të jetë në bazë të drejtësisë, fiksoje këtë gjë. Allahu Gjelle Gjellalu thot Inni harram të dhulma ala nefsi, ja kam bërë harram pa drejtsin vë të stime Allahu Gjelle Gjellalu thot Fejnë në mahi a amalukum uxsi halekum O ropë të mi, ju veproni dhe punoni dhe unë thjesht do të bëjë logarit ju punoni, veproni në botën tjetër zotit do të bëjë logarit dhe në bastë të kësa e logarit njëri ju pastaj do të ketë Përfondimin në gjene për së në gjene Vetëm se Besimtarët Njerëzit e ti të dashur Nuk do t'i trajtoj Madhizot thjesht me drejtsi Po Allahu Gjellegjellalu Do t'i trajtoj me mëshirën e ti Allahu do t'i trajtoj Me mirësit e ti Ndërsa të thjerët Thjesht do t'i trajtoj Me drejtsi në ti Nësë Allahun Gjellë Gjellalu që të jemi të gjithë pa përjashtim, për aty në njëzëve që Zotin në botën tjetër nuk do të i marrë në lovarim e drejtsin e ti, po do të i marrë në lovarim e mëshirën e ti dhe me mirësit e ti. Amin. Allahun Gjellë Gjellalu hu thotë për besimtarët në botën tjetër, u akane bilminina rohima. Vetëm me besimtarët në botën tjetër do tjetë i mëshirë shëm. Gjë që në në kuptonë se me të tjet që llovari do të përfshi çdo vepër të njerëjut pa përjashtuar asgjë, siç e përmendëm edhe në fillim të hutbes. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺣﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﺩﻝ ﺃﺗﻴﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻭﻛﻔﺎ ﺑﻨﺎ ﺣﺎﺳﺒﻴﻦ. Sikur të jetë grimca më e vogël që mund të mund të zbuluar ndonjëherë e punës mirë apo e punës keqe, ne do ta sjellim Sepse ne, fletë zotë i për vetën e ti në shumës duke madhuruar vetën e ti, sepse ne jemi logaritarat më korrekt, më të drejt dhe më të sartë. Prej, bazave ose regullat të logaritë një qykimit është se zotë i gjellë e gjellalu në do të marrë në logaritë njërëzit për obligimet, për obligimet, për farzët, dhe nëse kanë të meta dhe gabime në farzët dhe në obligime, Allahuxh xhel xhelalu do tua kompensoj do tua kompensoj me adhurimet vullnetare, temat dhe gabimet në farzet e tyna. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në ditën e gjykimit awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Fa in salaha salaha al-'amalu kulluhu. Vajnë fesëdë Khabë Vajnë fesëdë Je kulu Allahu li melaikëtihi Hel milili abdi Min të tovërin Min shëj Fejnë kanë lëhu Min të tovërin Tho përgjë amëri sallësëllëm Gjera parë për cilë në robit do të meret në logarit Bët në tjetër është namazin Nëse funët me namazin në logarit Me namazin në shkojnë mirë Zotët do të nashkaloj dhe do të toleroj Djitë punë të tjera e nëse punët nuk shkojnë mirë njërë pra atë njëri që punët me namazën nuk shkojnë mirë do të jë thotë zoti me lajkeve o me lajke, kyrobim me që pas ka probleme me namazën farz shifë një qëfar ka bon namazën vullnetarë dhe sunete dhe ja kompeson Allahu gabime dhe të metat në farzët e ti me namazët na file dhe sunete e nëse regulohet puna kalon situatën thotë pejga me nësasen dhe kështu Zoti do të bëj me të gjitha punët e tjera farza dhe nafile. Gjithë farzat çu do të mundrove. Ke probleme me Ramadanin. Shifet ka gjutur, auntë të ka gjutë 3 ditë në çdo muaj etj etj. Ke probleme me zakatin, e ke vonuar, nuk e ke dhënë në rregull si ke po bon llogari të mirë, ke dhënë sa të ka vazhdimisht. E kështu me radhë, të gjitha adhurimet obligative kontrollohen dhe kompensohen me adhurimet vullnetare për këtë arsye, mos në gjëja. Një rregull tjetër që ka të bëjë me llogarin ditën e gjykimit është se do të barazohen ose do të peshohen njëkohësisht të mirat me të këqijat. Dhe do të vendosen në dy pjatancat e peshores. Ditën e gjykimit do të ketë peshore. Do të peshohen veprat e njerëzve. Do të peshohen ata vetë dhe do të peshohen regjistrat e tyre në momentin që do të pëshohen vebrat e njerëzve, dhe kur themi pëshohen me pjatanca, më skrytojnë në njëni nëj pëshohen të kësaj bote. Sepse në disa transmitime ku është folur për pëshohen në disjukimit, thotë njëra prej pjatancave të pëshohen sa Allahot në botën tjetër, në bartë që jetë dhe tokën, po të i vetë nësësh në të. E gjithë qështja do tjetë, ka do në, Bëhet kjo më e rëndë apo kjo tjetra? Pjatanca e veprave të mia peshon më shumë apo tjetra? Kusht peshon më shumë, aty do të jetë përfundimi i njerëzit, Allahu e narujt. Wa nidhaw mazina alqist li yawm alqiyama. Fa man thaqulat mawazinuhu fa ulai kahumul muflihun. Do të vendosim peshorën, do të vendosim peshorën me drejtësi ditën e gjykimit. E atijë që do të rëndojnë veprat e mira, do të jetë të shpëtuar. Uman khaffat mawazinuhu fa ulai ka alladhina khasu anfusuhum yawma al-qiyamah. E ata njerëz që si do të bëjnë punët e kia më shumë, ata do të humbin dhe do të shkatrohen në ditën e gjykimit Allahu na ruaj. Prej bazave dhe regullave të logaris në botën tjetër në ditë në gjukimit është se kush dëshiron të abëjnjët mirë me sinceritet, Allahu ja logaritë si kure ka bërë atë mirë. Thotë përgamerin sasrëm, menhëm me bi hasenetin felem ja'mel ha, kuti bele hu biha hasenetun kamile. Kush don me e bojnjët mirë, po nuk e bojnë dot, ka thënë djetarët, a i ka dash me gjithë shpirt, me gjithë zemër të abëj, po? Po? Nuk e arriti do Allahu gjellë gjellalu Allahu gjellë gjellalu Do të ajapi se vapin Si kure ka bërë atë mire Prej regullave të lovaris Një dhe gjukimit është Se kush mtono, se të enton ose dëshiran Ta bëj një të keqe Dhe nuk e bën Allahu nuk e ja shkruan të keqen Si kure ka bërë A i deshje ta bën të po nuk e bëri Allahu nuk e ja shkruan në gjynahin Pastaj varet Nëse e ka lëm të punë të keqe për hir të Zotit, jo vetëm që nuk i shkruhet dëshira e tij për të bërë të keqen, po i shkruhet në vend të saj një emir. e mirë. Nëse të tenton ta bëj të keqen, po nuk arrin ta bëj për shkak të krijesave, jo për frikës ndaj Zotit, atëherë ti njeriu nuk i shkruhet se vab dhë e mirë dhe do dënohet për qëllimin e tij, jo për të keqen, se të keqes ka bër, ama do dënohet për qëllimin e tij. Për të arshtu e thotë Zotët Gjellë Gjellalu, i thotë me lajkeve, i thonë me lajke të Zotët, është ati di gjatë, unë për përmenë shqipë, i thonë me lajke të o Zotë, o Zotë, filoni për i robëve tu, dhe me boj punë të keqe. Thotë Zotë i lërë, lërë, lërë bërë, i robën tim, më shkru në i gjë, pa bërë. Thonë o Zotë, pa e ka ndarë me minë, thotë Zotë i lërë me minë. Pasta i thonë o Zotë, Zot, n Shkruaj një se vab E nëse kalon për gjithë tjetër Si shkruat asgjë Për e redullat logarit Në botën tjetër është Se logaria do tjetë Për punët e mira Minimalja e shpërblimit Një me djetë Ose një me shtatë djetë Ose një me shtatë qindë Ose një me shtatë mi Ose një me shtatë djetë mi Ose një me, me, me pak ufi O menjëhem bi hasanetin fa amila qutibat lehu 10 hasanatin ila 70 ila adafin kesira. Prof. Mehmet Sosan, kushdo me e bën një të mirë me sinqeritet dhe arrin ta bëj këtë të mirë, Allahu ia shkon 10 fish, ose 70 fish, ose ia shumëfishon dhe ia shumëfishon dhe ka prej veprave vëllëzërm besimtar dhe, dhe motër besimtare që shpërblimi do të jetë pa pa numër. Thot, Zotit Gjellegjelalu për durushmit, i nëma ju e fësabiru në eqëhëm, be gajri në isabë. Të dhurimtarve do të ajabim shpërblimin pa logari. Ka thënë pejga me nësë asem se Zotit ka thënë për agjërusit, i lesonë vë i në huli, u anë eqëzibit, përveç agjërimit, është imi, dhe unë di si shpërblimin për të, thot, Zotit i gjithësis, subhanë hu, u ta ala. Njëri pë Kërë ndalë të kërë hadith Kërë hadith i që thot njime dhjet Për të mirat Ndërshat kësijat njime njit Thot Fëvejlun Limen mm. ghalabethu Ahaduhu Ala sharatihi Mjerë pra të njëri Që jam mundin Të këqijat tek e tek Dhjetëshet Apo shtatë dhjetëshet Apo 700 qëtë e të mirave ti Mirë pra të mirë Si ka mundësi Prej regulave Ose prej bazave të logaritë në ditë në gjukimit është se Njëri ju Për gjdo gjërë që e bonë në këtë botë Prej të mirave Ose prej të kësijave Do t'i shtohet vlera kësaj të mirë ose të keqe në bazë të kohës dhe të vendit. Çdo të thotë, një veprë e mirë në Xhabë nuk është si një veprë e mirë diku tjetër. Një veprë e mirë në Ramazan nuk është si jashtë Ramazanit. Një veprë e mirë në muajin e Shetit nuk është si në kohat e tjera. Një veprë e keqe në Ramazan nuk është në kohat e tjera. Një veprë e keqe në 10 ditët e fundit të Ramazanit nuk është në kohën e tjera. Një veprë e keqe në muajin e Shënit nuk është në kohat e tjera, nuk shumë fishohet, ama i shtohet pesha dhe rëndesa kur vendoset beshorët ditën e gjykimit. Pra rregullave të gjykimit në ditën e gjykimit është se llogaria do të jetë ngritur mbi hatmarrjen. Ska edhe kafshët do t'i lajn haqet mes tyne. Dhe në momentin që kafshët do të bën dhe do të filloj gjyqi mes njerëzve. Ço te yami sallallahu alaihi wasallam sa Allahu jazzalallahu thot do të thot ditën e gjykimit do të flasë Zoti i madh xhallallahu. Ana al-malik, ana ad-diyam. Fa innahu la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhulaha wa lahu madlamatun ind ahli an-nar hatta ya'khudha wa la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhulaha wa lahu ind ahli al-jannati madlamatun hatta ya'khudha dozo don jam mbreti sundimtari i dreti te drejtëve nuk i takon asnjëri të banorëve të xhenetit futet në xhenet pa e mar hakun për gjdo njëriju që i ka njën hak në të të bot, qoft a i edhe për banorëve gjenetit. Dhe nuk i takon asë njërit për banorëve gjenetit futet në gjenetit. Pa e mar hakun e ti për njërzën të tjerë, qoft e tjer, dhe kyshët do t'i merët hakun për banorëve gjenetit. Në një të ansmetim, do të trasë e Allahu gjele gjenur njërzit me hemrat e të të në. Do të Filani, filanit i birë i filanit, dhe të të të kjojë para zotit dhe të eja ni kush ka për të mar hakun ke kjoj njëri gëzohen njërzë dhe knashen gëzohen dhe knashen se pësë është momenti kër ato mund të fitojnë në shumë se vape dhe të mira ose mund të lejnë këti njëri u të kësijat e tyre si që të thotë përga mirin sosen ju thot zoti me lajkjeve kompesoni të drejta të njerëzve me të mirat e robit tim e nëse të gjithat të mirat mbarojnë dhe mbetet vetëm një dhe ushlynë po kam betë vetëm një e mirë e i morë njerëzve të drejta të tyra dhe mbetet vetëm një Allahu gjellë gjellave e mrekët e një që kanë gëllë e shumë fishon me mirësit e ti dhe e futë robin e ti në gjellet e nëse robit Imbarun të mirët, thonë me lajkët o zotë robit të ndi imbaruan të mirët. Thonë zotë i gjëllë e gjëllalu atëherë mërë një për të kësiave të njërzve dhe hidhinit e këdepozitat dhe rezervat e këti, robit tim. Allah unërur dhe mos në boftë për këtë njërzve. Prej bazëve të logarisë në ditë në gjukimit dhe në botën tjetër është se... Kush ambulon veten e tij në këtë botë, do ta ambulojë Zotin në botën tjetër. E kush i hap dëgjat e tij dhe i njerëz haptas në këtë botë, me të njëjtën një një një mënyrë do ta trajtojë do ta trajtojë Allahun në botën tjetër. Thotëja mëson se në ditën e gjykimit, kur njerëzit do të vendosen për të filluarin, do të thrasë Allahu Xhelel Xhelal u njerëzit një nga një. Dhe do të ketë për këtyn e njerëzve që Zoti Mes ti dhe njerëzve do të vendosi një perde Dhe e mërë në logari dhe i thotorobime A e më më në filan dit që ke për këtë gjoh A e më më në filan dit që ke thonë këtë gjoh E kështu me radi kujton ati disa më katë dhe gjinahë Dhe kuj shkreti me nëndon se i erdi fundime I thotë zote Unë ti kam buluar në dynja dhe si kam dit njerëzit Ti mbuloj në këtë bot I e për banorve banor që netit Allah unë në falë të në botë për banorve që netit E ata njërës që ka ndalë me mëkatë dhe me gjunarë haptës, do të trajtohen në botën tjetër në të njëtën mënyrë, se shto të igameni së osrem, kulumë me ti muafa illen mujahirum. Gjithë besimtarët që më fasojnë mua zotë i ka përti falë në botën tjetër, përveç atyre që i bëjnë gjunarë të haptës. Lohur. Prej bazave të logarisë në të gjukimit është se veprat e mira të qafirave nuk shpërblehenë kush nuk është musliman dhe delë për para zotët në botën tjetër, dhe ka bërë veprat mirë në këtë bot, nuk gjënë asë gjë. O akadim na ila me amilu min amerin, fe gja na me ba më thura. Do të vim ditë në gjukimi të veprat e mirë që kanë bërë shafirat, dhe do të shdukim. Por do të thotë në njëni, o mirë këta njërë zë kanë bërë veprat mirë, fondacione bëmjërsie, spitale, shkolla, papakes, i kan Si akte bë mirësie Përgjigjën në ka dhëmë për e mërë në sasën A dha u gjellë gjelalu Do të u akompesoj Të mirat e ty në në jetën Në kësa i botën Po a jebë Zotin në këtë botë Qëfar meritojnë Prej punëve të mirat Në mënyrë që kur të vindë të këzoti Më zgjejnë asgje Sepse në momentin që një ju ka rëndë Në idhujtari, në mos besim Ose është jashtë islamit Nuk mund ketë të egzoti gjellë gjellalu hu Shpëtim për të Prej Prej regulave të logaris Ditën e gjukimit është se Të mirat Nëse bëhen mas punve të kësia I shdukin dhe i fshin Ndikush ka po pun të kësia dhe mos punës të këqje ose punëve të këqija bënë një vepër të mirë, kjo e mirë e zhduq të këqjen e tij. Siç ka thënë Zoti Xhejlalul në Kur'an, "In el hasanati yudhibu jo as-sayyat", të mirat i fshijnë të këqij. Po mund ndodh edhe e kundërta, Allahu na ruaj. Mund të ndodhë që e këqja të fshihet dhe të shkatrojë veprat e mira. Si për shembull, mosbesimi. Është fal për një kohë gjatë tërë, pastaj lafen. I shenë me në gjithë mirë, zhjena si gjë në botën tjetër Syfajsia Syfajsia t'i shkatron vërë për të mirë Allah unë arrujt Nësë Allah unë gjëllë gjelalu Që t'jemi për atyri në njëzëve cilët Do t'i këndë punët mirë me Zotin në botën tjetër Allah unë arrujt për atyri në njëzëve që do t'ken Lehcime Me mëshirën e ti dhe me mëshirësit e ti O Allah unë zotë i gjithësis Ti i gjithë mëshirë sh Na trajtonë në botën tjetër në mëshirën të ndërë dhe më faljen të ndërë. Kullu kohë li hadha, vë stagëfirullahi, ne velakum, vë lisahirë, mëminin, min këli dhem, vë stagëfiruhu, innëm, vë alë gafurur, rrahim. Kërkojni falje Allahut në të momente, se e në momendit më të mja, kër njëri ju mundi kërkoj falje të maghët, zotë qërë e gjelani. Elhamdulillahi wa kafa والصلاه والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى وعلى اله وصحبه ومن والاه ام بعد falendroim Allahun Te Ljalal humiest dhe bekimet e tij qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasalam dhe me gjith besimtarot dhe besimtarat që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në egjilimit prej rregullave dhe prej Bazave të Allahurisë në ditën e gjykimit është se do të ketë njerëz që Zoti do t'i trajtojë të, trajtoj të gjitha taktijat që i kanë bërë Zoti u a kthen në të mira. Allahu elber. Allahu nuk bën frytë në njerëz. Kush janë këta njerëz? Në surën El Furqan, faqa e fundit, lexoje Fa ulaike i ubed dilullahu se i atim hasenat Këtyre njërëzve zotit do të androjt gjithat kësia që kanë bërë në të mira Kusht e më të? A i që plëcon dy kushte Një Pendohet e këzoti me sinceritet dhe bonve pra të mira Fa mëntabe u amila salihan Fa ulaike illa mëntabe وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ata njerës që pendohen me sinqeritet tek Zoti, e besojnë dhe e duan Zotin dhe bëjnë punë të mira, të këtyjve Zoti të gjitha të këtyja që i kanë do t'u kthejnë në të mira dhe sefave. O Allah na bëj për këtyn njerëzve. O Allah na mëson që të jemi për atyrin që vazhdimisht pendohen dhe pendohen dhe pendohen tek Ti o Zoti i gjithësisë. Amin. Um. Prej regullove dhe bazave të logaritë në ditë në gjukimit është se Do të mehet njërion logaritë për veprat e ti dhe pasojat e veprës e ti Inna në këtubu ma këtë dëmu wa atharëhu O kullë në shejin, ahsajna ufi imamën mubin Ne do të shkruajnë veprat e tyre dhe gjurëmët dhe pasojat e veprat e tyre Dhe qdojgjë do të kenë në registrin e ruajtur të egzot e gjithësis Pra ti do të mesh në gori për veprat e tua, okej okay. Takort Jo vetëm kaqë, po për pasojët e veprave të tua, nëse ti e bose bëpë që dikusht të lëzohet, që dikusht të ndryqohet, që dikusht bëhet njëri i mirë, që dikusht orientohet në besim, vazhdojnë, edhe pasojët e kësajtë mire, dheri kur, dheri në ditë një, një gjukimit. E nëse ti e bose bëpë për një të keqë, shkak që të përhapët një keqë, apo një gabim, Allah umarujtë, do të vitë ty e keqja, gjynejt dhe mëkati i këtyn e njerëzve deri derisa të shkojë. Allahu na ruaj. Allahu na fal, Allahu na mëshiron. Lo Zotin Xhel Xelalullin, që ashtu si njerëzit mundohen që të bëjnë mirë llogaritë fundit të vitit të tyre, ne dim se si të bëjmë llogaritë e jetës tonë e ditës ton, e javës ton dhe vitit ton. Llalloria tek ne muslimanët nuk është kusht që të presim 30 ditoren dhe më ul ndargët më pas ashtu siç ka mbogët vit. Apo 31 ditoren. Llalloria tek ne muslimanët është javore, ditore, javore dhe vitore. Lovaria e musliman dërshë ditore dy herën dit Për sabat dhe për i këndi Qa ke bo? Derin në sabat, shkon të këzoti Në masë sabat Dhe qa ke bo derin në këndi Shkon të këzoti në masë në këndis Pas të vjen sabat u tjetër Nga i këndia derin në sabat, qa ke bo Shkon të këmati Dhe dy herën dit, qdo tit Dhe dy herën javë Gjdo të hënd dhe gjdo të hejte mblidhe në veprat dhe në gjithën të egzotit i gjithësis. Dhe gjdo 5 mëdhjet të muajt qa aban, veprat e vitit mblidhe në njëher dhe njëherë dhe në gjithën të egzotit i gjithësis. Nuk është kusht që njëju kur ndrohen vitet bojna i pun të mirë, hajtëse po mëllë ta mëllë dhe me të mirë, nuk është kusht skargume nga veja, që kur mëllët vitit duhet me bët të qka, po duhet me bët në jathurim, po duhet me bët të q Po ne mund themi që nëse gjithë njerëzit në këto ditë bëjnë mëkate dhe gjynahe, dhe allohët i si musliman duke bo veprat mira. Nëse njerëzit atë natë e gdhim me harame, me të qia, gdhijet e atë natë me namazë natë, nuk them gjithë natën, po të pak të në falu atë natë. Të thurë zotit o zotë, nëse në këtë natë ka njerën se ty të tarën, e ty të kundështënë dhe bëjnë gjynahe, unë po falë namazë. Jo se kjo është prej fesë apo prej sionetit, por se për të bërë dalimin mes nesh dhe atyre tjerve. Sëpse ne normalisht nuk mund të jemi pjes e festimeve të tila, të cilat nuk janë gjë tjetër vetëm se festa pagane, dhe nuk është tjo fjalë që e thot një hoqë, thjesht. Hapë dhe ledzo e në ciklobedin britanike se shfarë thot për pejme në vititri. Tradit pagane, E ne muslimanët nuk mund të jemi muslimanë pa po nuk u distancuam nga paganizmi dhe të gjitha ngjyrat e paganizmit. Dhe pema e vitit të ri është një prej ngjyrave të paganizmit. Dhe ska kuptim që një musliman i cili ka për fest Bajramin, ka për fest ditën e Xumah, të ketë fest tjetër përveç këtyre festave. Nësë Allah në gëllë gjeralu humemët e ti të t t bukur dhe më atributet e ti të larta, që të në këthej neve në fene ti me urtësi dhe me butësi. O Allah, o Zotë i Gjësis, nëse në shenë në një moment se e imi larguar, në këthej me të butë, në këthej me mëshirë, në këthej me mirësit e tua, o Zotë i Gjësis. Amun. Vleze të ndëruar, do tjetë një thirë e sotin shahë Allah, që do të bëhet për një modër në tonë në besimtare që është premtuar të më të më të në kshilë i gjami se të tjetë pies e thjerjeve tonë, këshin shavë atële kontributit sot të qkoj për këtë motor e cila ka nevoj për operacion, si dhe për nevoj që mund të ketë pastaj gjami e të shka që duhet plëcuar në këtë muaj. Më bërë i për shtypje, dy gjërën pa në bërë për shtypje. Më bërë i për shtypje, në Kosovë, vindhë njësa mjek arabë, dhe bëjnë operacion fëmive të shordër dhe e këshin filmuar momentin e parë kërë këtot djonin në zëra dhe i kanë qitë në internet Subhanallah Edhe përmendojësha sa e falëndërem ne Allahun për mirështin e të gjimit Kuti ka shku në herë nërmend me thonë, zotë falim në herë, se unë për po në gjoj, në gjoj të stirim në zojqve, në gjoj zhurme në ujtë, në gjoj zhurme në makinave, kuti ka shku në nërmend me thonë, zotë falim në herë. Ndë gërrit atë fmi, i cilja shtë rritë 8, 9, 10, 12 vjetë, pa të gjua si gjë, vetëm ka pa, edhe në momentin e parë kur ka fillu të gjua i zëraë. qoftë sa larg jemi falëndërimet Allahut xhaza zelalun Allahu na fal. Do t'ju jap edhe një lajm të mirë tjetër. Në para disa xhumash kemi bërë thirrje për një fëmijë të vogël të verbër dhe mblodhëm ne këtu në xhami dhe ai fëmijë alhamdulillah është kthyer shikimi. Alhamdulillah. Qësh mirësi për Zotin, alhamdulillah. Disa katë tjetër që nuk ka bërë shumë përshtypje Ishte masakra e tmerrshme që ndodhi në Amerikë që u vran 20 sa fëmijë. Dhe më i përshtypjes se presidenti Obama qante. Po do të më shkak ato për të çuditë se çdo njeri mund të qajë përballë një fakti të tillë. Jo, më mbiviti fakti se numri i fëmijëve që kanë vdekur në Sirinë deri më sot i ka kaluar mira dhe mira. Nëse kemi parë ndonjëra Obamën apo vëllezërit e tij, nuk e bëj të qajë. Numri i fëmijëve në Burma E ka kaluar mirat që digjen dhe theren dhe Obama me vlezrit e ti as njëherë nuk anë qarë. Nuk mërë thmive në Palestinë dhe në Gaza edhe sotë e kësaj ditë e nodën, për ditë ka problemë. As kush nuk qanë, as kush nuk lëtonë. Lotë që ditëshën për Zotin, habie madhe. Në Zotin Gjellegjellan umë që muslimanët të kthejnë në fejnë e tynë dhe në mbesimin e tynë. Që mos kejnë nevojnë më për lotët a Obamas, apo vlajt a Obamas, apo kushërijeve të ti në AKB. Se për Zotin që s'ka Zotitë të, të, të përveshtit, nuk ka turp më të madhë për Zotin. Historia njërzimit nuk po përjeton turp më të madhë. Se sa turpi që po përjeton sot këshili i sigurimit Kësë ija Turpi që po përjeton sot o këbëja E bëja me atë që pëndonë siri Ska ndërhyrje Si thua të i të e dorë i gjakatarë e ndani Numëri të korurve derim sot Ka arritur 60.000 Numëri të shdupurve Ka kaluar 100.000 shenë Moto ja kush është se mos përdor armët kimike, se atëherë futemi, që do të futemi. Se do të thotë deri tek armët kimike bëj çfarë dush. Fairi ka Rusia, jo për zotin, jo vetëm Rusia, edhe vllai i Rusis. Binja kuj i Rusis. E të tjerët është përjetuar, nuk nuk ka fjalë që mund ta mund ta thotë atë që po ndodh në Sirin. Një lajm i koti bëhet lajm botror, e jepsi edhe një, një BBC-a bëhet nami, flitet për të ku dëgjojnë të tjerë e tjerë. Dhe meritojmë për Zotin, e meritojmë. Ë meritojmë. S'na ka bóu Zoti pa drejtësi, jo për Zotin. Zotin. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinin karatun jamilah. O Allah në këtë nevën fejnë tata o zhëtë, është të siqë duhet me tjene në muslimën vërtejtë. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin wa ala ali Ibrahim inni ka hamidun mëgjid. Allahumme barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin wa ala ali Ibrahim inni ka hamidun mëgjid. Aqim as-salatë, inni salatë të nëhë ame al-fahshai wa al-munker, wa ardhikullahi akbaru allahu i'alumu wa t'islamu.